Koko zen eh, gizon shakona, eh, ona, eta txintsoa um, bezeikin eta bere buru ekin. Zufena eh, e, zen eh, bere pentsaerak lotzain zituenean, bere bizimodua ekin. Gizon eh, lagunen lagun, baino koko izan da abertzale eh, handilat. Erri eh, honi lotua, erri eh, Eman diona biziozoa. Biarrista erabertzale eh, bat eh, jenteak normalki ezautzen duten eh, ezelakoa. Koko zen eh, burrokoa guzietako lagun. Eh, ni oroiten iz, eh, baionako karteberalean egin zen. Eh, Gosek leban, hanpaxat eh, pozitun. Eh. Egun eta egun eta han ezagutu zuen gaur bere emaztea dena, bere alarguna dena, eta bere tazizan zen momento handi bat, lenda da bizi beste zenbaita gertzale tartean artean, ez zanda izaitea, Eskal Herria eren esperantza guziak seka, eta amobioa, benete, bere biziko amobioa ere bertan bilduzun.